La entrevista. concert del cicle de nits de música al Jardí L'Ola Anglada tindrà lloc aquest dijous i anirà a càrrec del guitarrista Mario Mas, que presentarà les cançons del seu disc a l'Azul i amb el qual volem saludar perquè tenim a l'altre costat del telèfon. Mario, molt bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Tot preparat pel concert d'aquesta nit, llavors? Sí, i tant. Com dèiem, vindràs a presentar les cançons del teu disc a l'Azul. En quina línia anem a treballar en aquest disc? El disc encara no, no, no està publicat ni ni està gravat. Aquestes actuacions serviran per rodar-lo. Uh -huh. I llavors la música és de influències molt variades. Estils diversos, tipus de flamenc com música andalusí. També alguns aires de música folk, com de, de, el moviment de Crosby Stil and Ash, o, o Johnny Mitchell. I alguns tocs d'això també barrejat i la sort que tindrem en aquesta ocasió és que es contarem amb la formació completa amb dos percussions: contra baix, guitarra, llaüt i violí. Llavors em fa molta il·lusió poder compartir escenari amb, amb els músics que vindran. A més, hem de dir que dins dels músics, doncs, tiren una mica cap a casa i hem de dir que està el percussionista de Tiana, que és l'Aleix Tobias, que... El número 1, sí, mm. sí, tant. i que, per tant, doncs, també ens posarem, ens fa especial il·lusió, no?, com dèiem, doncs, per presentar aquest disc en el qual, doncs, té una vinculació directa amb Tiana, no?, també. Exacte, i, i, i aquí tinc molts amics, ja ha, ha alguns que no podran venir perquè hi ha una situació, però com el Mar Vila o el Guillem Maguilar, però, però també fa, és, és una il·lusió tremenda. També estarà el meu pare, és actual músic de, de Leonard Cohen, i tocarà els llavuts, també és un plaer perquè no hi ha massa oportunitats de tocar amb ell, uh -huh. i em fa molta il·lusió, realment. De fet, de suposar que doncs, la teva carrera i la teva inspiració, no sé si el teu les teves ganes de dedicar-te a aquesta professió, doncs evidentment deu venir també de qüestions familiars. Com deies, el teu pare, Javier Mas, doncs, el coneixem per haver estat molts anys acompanyant a Maria del Marmonet i també doncs, ara mateix per ser madreta de Leonard Cohen. Eh, és a dir, que, que et ve de família, no? Sí, sí, sí. sí i realment les, les peces d'aquest grup de, de cançons tenen molt a veure amb, amb, amb el seu llegat i, i el ensenyat, no? Podríem dir d'alguna manera que tu has anat creixent amb la música a mesura que anaves creixent com a persona, no? Exacte, exacte. Jo, jo sóc biòleg de també de vocació, però en un moment donat doncs em vaig sentir enverinat per tota aquesta influència de casa i vaig voler provar i canviar això. Al final també t'has decantat o has decidit decantar-te per una música més tradicional, més d'estir popular, perquè què aquest, aquesta vessant? Perquè m'agrada molt, és com la curiositat que tinc pels ecosistemes en la natura, em passa igual una mica amb la música, no? Eh, M'agrada molt doncs, el, la funció que té d'arrel a, a diversos llocs. No he tingut tampoc l'oportunitat de viatjar a, a masses països, però bueno, escolto músiques molt diverses des de Venezuela o d'Argentina, de del Marroc, de Mali... M'interessen molt aquests, aquestes tradicions que tenen tanta autodeficitat, no? la funció que tenen de passir. si. I llavors, després la intento aplicar eh, d'una manera una mica diferent, coherent, per, per, per no perdre l'escència, no? Amb el flamenc, per exemple, sempre intento no dir-me de la res, però després fer aplicar-ho de la meva manera sense perdre la massa d'un dint, no? Mhm. Mm perquè més hem de dir que, que tu mateix també doncs, t'has posat el teu guard al servei de mestres com el mateix Paco Ibáñez, tot i Soler, Jordi Savall, és a dir, has estat acompanyant a persones molt importants en aquest món de la música i suposo que tot això al final deixa marca en no? les pròpies cançons. Ah, ells ells m'han influït moltíssim. L'experiència dels darrers tres anys amb el Paco Ibáñez m'ha nodrit molt perquè és un mestre que té molt, molta exigència encara que, que el, el que faci són molt senzill però està carregat d'una exigència molt interessant ell, ell sempre diu que una nota si l'escoltes amb, amb humilitat o, o fa que, que guanyi la música o fa que perdi però l'escoltes amb humilitat perquè és, és com l'ha dit aquesta més, és més" no? uh -huh. I, i això va ser un... l'experiència treballant amb ell de les coses que que més em davant i de les que després he intentat aplicar a la meva música. I hem de dir també que, que suposo que l'experiència a l'hora de presentar temes propis o a l'hora de ser un acompanyant, doncs és molt diferent, no? Sí, és diferent, però bueno, noto la influencia de totes aquestes experiències que he tingut, no? A les coses que he composat. Tampoc ho he buscat massa, és un recull idees que venen de, de fa temps, que, que feia quan improvisava a casa això i llavors ara ho he intentat concretar per aquesta ocasió i, I quina... repeteixo, estic molt content de poder-ho fer amb el format complet uh -huh. i què és que, la idea que inspira l'Azul? L'Azul en el fons és, és com és una suite que té eh, influències molt de les músiques preses com, com si fossin diversos ecosistemes, o sigui com fer un paisatge sonor imaginari que tingui les funcions que tenen els diferents instruments de diferents músiques, però inventar-se una mena d'ecosistema sonor en, en això. I el, el primer tema que fa d'aquesta suite hi ha una simbologia d'una papallona de color blau, el, el meu color favorit i del mar i tot això I llavors ja ha, ha com una imatge que farà la, la porta al disc és el meu fill, doncs, així bocabadat amb la papallona blava que dia que estava menjant-se d'un dit, I, bueno, la simbologia de l'azul és per això i també per intentar volar perquè hi hagi llibertat. Intentar buscar moments de llibertat dins de la composició, també, però serí tot massa rígid. I és curiós, no?, com uneixes el món de la natura amb el món de la música i fas una fusió, no? Ho intento perquè escoltant-me i veient la meva passió que també tenia per la cirurgia, que era per, per la terminació me l'ho puc de desenvolupar m'agrada veure així, no? perquè també la, la curiositat aquesta mateixa que tenia als ecosistemas, doncs també és semblant a la que tinc per les músiques de, de, des de Hawaii fins a qualsevol lloc, no? Mhm. Mm no sé si en aquest cas eh, el fet que, que estiguis a punt de editar el teu disc i de suposo que presentar-lo també en diversos concerts i doncs, farà que abandonis una mica aquesta vessant més d'acompanyar artistes. Recordem que en aquest mes d'agost doncs, estaràs precisament al Palau de la Música, també estaràs a Cap Roig acompanyant la Sílvia Pérez Cruz. No sé si això ho deixaràs una mica de banda. M'agradaria intentar mimar-ho tot i també estic en una fase que estic intentant aprendre de, de totes aquestes ferències. No descarto doncs, l'oportunitat de seguir acompanyant artistes interessants, però no vull deixar de banda, aquest cop, m'agradaria no, no deixar de banda a, a el meu projecte. I hauria estar amb que estigui involucrat d'una manera més creativament, no? Molt bé, doncs estarem... Té moltes ganes de, de, de col·laborar amb gent de Tiana i... i i, ojalà, es pugui fer algun, algun grup així, així, sinèrgic, que tothom puguem aportar, aportar eh, els nostres conèixements. Doncs una mostra, com dèiem, la tindrem aquesta nit, en aquest concert eh, doncs en el qual, sobre l'escenari, em sembla que hi sereu fins, fins a 7 persones, no?, més o menys? Sí, hi haurà també un, un bandelionista convidat, Carlos Morera, que ens va conèixer aquest any, i, i, i va sorgir una química bona, i llavors el format va ser, els temes que tenen així ritme doncs serà s'excepte Molt bé, doncs com dèiem estarem esperant aquest concert d'aquest vespre a les 10 de la nit, al Jardí L'Ola Anglada de, de Tiana recordem que si plou, doncs al final el concert es passaria fins a la Sala Albénis, però esperem que no, perquè suposo que el Jardí té una magia especial, no? I tant, i tant, no sé si hi cabrem però, <ríe> però, però té, té una magia especial, hem passat algun dies per aquí, a, a, anàvem a passejar a casa d'aquestes i té molt bona pinta sí, sí, sí, sí. doncs uh, Mario Mas moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquest concert a vosaltres, gràcies vinga, vinga adeu bon adéu, dia adéu. vista